הושע, פרק י. גפן בוקק ישראל, פרי ישבה לו, כרוב לפריו, הרבה על המזבחות, כטוב לארצו, היטיבו מצבות. חלק ליבם, עתה יאשמו, הוא יערוף מזבחותם, ישודד מצבותם. כי עתה יאמרו, אין מלך לנו, כי לא יראנו את אדוני, והמלך, מה יעשה לנו? דיברו דברים, עלות שווא קרות ברית, ופרח כראש משפט על תלמי שדאי. לאגלות בית אבן יגורו שכן שומרון, כי אבל עליו עמו, וכמרב עליו יגילו, על כבודו כי גלה ממנו. גם אותו לאשור יובל, מנחה למלך ירב, בושנה אפרים ייקח, ויבוש ישראל מעצתו. נדמה שומרון מלכה, כקצף על פני מים. ונשמדו במות אבן חטאת ישראל, קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם, ואמרו להרים, קסונו ולגבעות נפלו עלינו. מימי הגבעה חטאת הישראל, שם עמדו, לא תסיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה? בעוותי ואסורם, ואוספו עליהם עמים. בעוסרם לשתי עוונותם. ואפרים עגלה מלומדה, אוהבתי לדוש. ואני עברתי על טוב צווארה, ארכיב אפרים, יחרוש יהודה, יסדד לו יעקב. זרעו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ועת לדרוש את אדוני עד יבוא, ויורה צדק לכם. חרשתם רשע! עוולתה כצרתם, אכלתם פרי חחש, כי בטחת בדרכך ברוב גיבוריך. וקם שעון בעמך, וכל מבצריך יושד כשוד שלמן בית ארוול ביום מלחמה, אם על בנים רותשה. ככה עשה לכם בית אל, מפני רעת רעתכם, בשחר נדמו נדמה מלך ישראל.